sababu maji wanatoa fani mbalimbali. Mbali. Kwa mfano kama mi mchimbaji. Lakini hapa niko ajiliwa kuna mashine ya kuchimba. Tunahapa kazi wakandarasi. kandarasi. Kwa hiyo naenda kusimamia zile kazi wanazofanya wakandarasi. Kulingana na taaluma yangu. Lakini kama mashine ingekuwa tungechimba chimba wenyewe kazi zinatolewa kwa wakandarasi. ambayo ni sekta binafsi. Sasa sisi ni kama wasimamizi wa zile kazi zinazofanya. Kuna mashine za kupimia maji ya dhini. Sisi hapa atuna.